Eusko jaugularitzaren izenean etorri zen asterenean Marian Elorza kanpo ahemanetarako idazkari nagusia. Euskal elkargoa aukera bezala ikusten zuela erantzigun gure zuzeneko saioan euskal ijatietan, baina bere iritzia zuten ere beste ordezkariek eta biziki baikorki mintzatu dira asterenuntako egun historikoaz, entzunez egun Imanol Larsa Gipuzkoako aldundiako bozera mailea bayonantzen bere ere. Uskaldun guztiontzat une oso importantea da, historikoa nik esango nuke. Azkenean hemen iparralden lhoraltate politiko berri bati ematen diozute abilan martxan jartzen duzute, baino guretzat erraitate berrio honek subosatzen du elkarlanean aritzeko ba beste erakunde bat hobetoku idatuko ditugulako gure kontu ekonomikoak, kultura, turismoa, eta batipat ipat euskaraz dugula, lane ingo dugula, erresago eta hobetago. Eta horrek ere zubazki gauzak errestu egiten ditu, eta efizientziaren alde ustete, aurrera pauso oso importantea dela. Eta gero honek Euskal euskarriaren ikuspuntutik ba, egia da dabaita beste modu batea ikusteko, ulertzeko realitateak eta hobetoku idatzeko barioko dula. Imanol Landa aldiuntan bera eudel edo euskadiko udelen elkarteko hordazkariada, bera kipajaldearekin orain ahteko elkarlana segitu eta azkartzeko eskua luzatua dutela ejandigu. Bai, izatez horra etorri gara gaur, ezta? Azken batean nahi dugulako lako argita garbia dierazi gure borondate garbia elkarlarean jarraitzen aritzeko. Jakin bak ego, Ipar eta ego Euskadiko udalirregin artean harremanak egon badaudela, baina nahi ikusten dugu instituzio berri honen bitartez, nolabait Solaskide bakar baten aurrean aurkitzen garela, eta beraz gu pres elkarlanean jarraitzen aritzeko eta, eta ipartea e, goaldeko udalerrien harteko harremenak ez dutzeko. Guk ezkara instituzioak gu elkartea eta Nafarroan jakin badaket ere badagola, badagola Nafarroako udalerrien elkarte bat ere izatez nik nintzen bere presidenterekin. Orduan, hiru e, esparroen arteko elkarlana el egiteko aukera, zabaldu egiten da, orain arte bat zegoen ere elkarlan hori, baina e, berre esaten dut, haman e, bakarra osatu ondoren Solazkide bakar batekin lan egiten baldin baduzu, lan hori nik hobetzeko ete gobetzeko aukera zabalduiten dela. Nafajoako gobernu txikere sustengoa gerazidu Maria Solanak, gobernuko bozera mailea horzen, bai honako anfi laue honge Maria Solana. Importantean zean guretzako ere bai, zuentzako bezalaxe, lehenengo bilkura bat, elkargo importante bat izanen denaren lehenengo urratza bat dela uste dugu, urratz importanteak gaur hautatu baitute e, presidente berria, eta pentsatzen dugu, bueno, pos, importantea dela aurretik duen lana, egitek duen lana, apustu, erronka, importantea eta garrantzitsua dela, eta horretan ere guk, nafarroak, izan dezakela bere txokoa uste dugu, eta elkarlanerako lanerako gure nahia behintzat hori bera nahi genuen unat etorritak. Eho uste dugu elkarrekin gauzak eginda itxazkela eta nahi genien adierazi, ki degustiei baino berezik orain eta ez dakit aukerarik izango dugun zuzenean arekin egoteko, baino zorion zehaz gainera txegara iauna, bueno, ari adierazi ere baina farroatik pres gaudela elkar lanerako, edo zein gauza dela eta konpartitzen alditugula gauza asko uste dugu. Era aldetik, Txiki Muñoz ela Euskal Sindikatuko idazkari nagusiak, haute ke egin da kolana gure Oso egun importantea, ezta. Historian zehar ez dugu inoiz eduki iparraldean honelako gauza, eta helarentzat oso gai importantea izan da. momentu se dugu elkargo bat eta hortik abiatuta e, gauzak gausak egin ditzak egu e, iparraldean ere eta gu pres laguntza emateko. Gauzak egiteko eta aurrera amamateko e, Euskal Herria ikuspuntua hartuta. E, badaukagun momentu hontan e, orain arte uki ez duguna, da elkargo bat e, iparraldeari buruz hitsa egiteko eta hori da abiapuntu bat onbat. Azkenik aztmenjatzekoa ere ehatsibilduko mailen hirite hortzela baio onan asen nuntan Euskal Elkargoko lehenen Bilkuran,